Das sind die aktuellen Themen. Ehrenbürger Volker Neuhoff verstorben, Dasein Hospiz sucht weitere Ehrenamtler und VC Damen bezwingen Kloppenburg. Radiomittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie Philipp Moritz. Nienburgs 13. Ehrenbürger Dr. Volker Neuhoff ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Erst vor wenigen Monaten wurde ihm das Ehrenbürgerrecht der Stadt Nienburg verliehen. Zusammen mit seiner Ehefrau Hildegard Fricke, die vor 17 Jahren verstarb, gründete er 1991 die neuhoff stiftung für Wissenschaft und Kunst. Zu seinen Werken gehören der betende Mönch in der Stadtbibliothek sowie die Bronzeskulpturen Kind und Karl der Große vor der St. Martinskirche. Neuhoff wird am kommenden Montag auf dem Friedhof an der Ferner Landstraße an der Seite seiner Frau beigesetzt. Der Verein Dasein Hospiz begleitet seit fast 19 Jahren im Landkreis Nienburg Sterbende und Angehörige. Dieser ambulante Dienst ist kostenlos. Im Auftrag des Vereins sind ehrenamtliche Begleiter unterwegs. Weitere ehrenamtliche Helfer werden jederzeit gebraucht. Dazu Martin Kallis, erster Vorsitzender des Dasein Hospiz. Wenn jemand sagt, ich könnte mir das vorstellen, ich sehe das als eine Bereicherung für mich an, ich möchte es gerne machen, dann ist aber Voraussetzung, eben diesen Begleitkurs zu machen. Also wir setzen nur Personen als Begleiter ein, die auch durch so einen Kurs sich selber letztendlich geprüft haben, ob sie sich auch in der Lage fühlen, das zu machen und eben ein bisschen Rüstzeug dafür bekommen haben. Wenn es dann so ist, dass eine Begleitung nachgefragt wird, dann wird jemand eingesetzt. Die Feuerwehr Nienburg ist gestern gegen 17 Uhr zu einem Einsatz in die Lemkerstraße gerufen worden. Bei einem PKW kam es im Bereich der Mittelkonsole zu einem Kabelbrand. Die Kräfte der Feuerwehr klemmten die Batterie ab, dadurch wurde die Gefahr gebannt. Löschmittel brauchten keine eingesetzt werden. Ein größerer Schaden konnte somit verhindert werden. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die volleyball des VC Nienburg haben ihr Heimspiel gegen Kloppenburg mit 3 zu 1 gewonnen. Lediglich im zweiten Satz ließen die Nienburgerinnen den Gästen Möglichkeiten zur Entfaltung. Mit einer starken Teamleistung zwangen die Damen und Co-Trainer Torben Kessler Kloppenburg im weiteren Spielverlauf zu immer mehr Fehlern. Wir sind alle mega glücklich. Das, wo wir die letzten Wochen konsequent daran gearbeitet haben, wurde auch umgesetzt. Wir haben uns nicht aus der Ruhe bringen lassen und das Ergebnis haben wir heute gesehen. Durch diesen 3:1 erfolg fährt der VZ Nienburg die Saisonpunkte 14, 15 und 16 ein. Mit insgesamt 16 Zählern sind die Nienburgerinnen zwar nach wie vor Tabellenachter, schließen jedoch die Lücke zum Mittelfeld. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.